Лишивши машину у верболозі, Гога і Стас пішли купатися. Гога заодно вирішив спробувати змити кров з футболки і промити і перев'язати свою бойову подряпину. Басмач не вмів плавати, він просто вмився, сполоснув брудну відпилу футболку, надів її мокру прямо на голе тіло і зрозумів, що даремно заперечував проти затримки біля річки. Холодна вода освіжила, зняла нервову напругу і заспокоїла. Але час... «Час, час! Давайте швидше!» – крикнув басмач купальщикам. «Вже йдемо!» – відгукнувся Стас, який заплив на середину річки. Петруня не вилазив з машини. Він сидів на задньому сидінні зіщулений в самому кутку. Руки його тремтіли. Всю дорогу він нервово намагався стерти кров з сорочки, але тільки розмазав її. Його занудило тоді ж у посадці. І тепер, коли він кидав погляд на плями крові або торкався їх, нудота підступала до горла. Гога і Стас вийшли з води. «Клас!» – заявив Стас і вдягнувся. Гога не поспішав. У газику знайшлася аптечка, в ній йод та бинт в індивідуальному пакеті. Неквапно зробивши собі перев'язку, він примружив очі і підставив тіло текучому сонцю. «Що з ним будемо вирішувати?» Басмач кивнув у бік Петруні. «А які пропозиції?» – запитуючи, став застібати дженсі Стас. «Він зайвий. Думаю, трупів на сьогодні досить. Він просто не дістане своєї частки. Хтось заперечить?» Теж правильно погодився Басмач. «До ментів він не побіжить, на ньому два трупи. Але тримати його поки будемо біля себе. Поки». Сидячи в машині і слухаючи це, поки Петруня здригнувся і на силу подолав черговий приступ нудоти. «Отже, питання вирішене!» Стас подивився на годинник. «Шеф чекає нас уже цілу годину. Рушили мужики!» Го, кінчай загоряти!» Го, почав одягатися. Рука боліла. Біль змусив його скривитися. Басмач пішов у кущі відлити. Стас сів за кермо... І увімкнув запалення. «Ти падла!» прошепів йому в спину Петруня. «Я не забуду, Стасе!» «Добре, що в тебе непогана пам'ять!» Неголосно звався Стас, не обертаючись. «Коли будеш згадувати, що я запропонував позбавити тебе частки, може згадаєш, що я врятував тобі життя. Мертвому тобі бабки ні до чого. А я й живий їх не дістану. Але ти живий! По-моєму, це головне. Шестеро і мільйон. Алло. Баскін, що сталося? Гроші повинні були прибути півтори години тому. В чому затримка?» Баскін відчув у середині себе порожнечу. На вулиці нещадно пекло, але його раптом почало морозити. Долоні, яка стискала телефонну трубку, змокріла від поту. «Нічого не могло статися, вони виїхали вчасно». «Баскін, я вам передзвоню через півгодини і хочу почути зрозумілу відповідь, ясно? Якщо вони протягом цього часу приїдуть, то я вас заспокою. А з приводу запізнення пояснення буде давати Петрович. Все». Баскін тупо слухав короткі гудки, але для того, щоб оговтатися, йому не потрібно було багато часу. Вже через дві хвилини він набирав номер начальника міськвідділу внутрішніх справ. Але йому ніхто не відповів. Про ЧП в міській відділі дізналися 40 хвилин тому, і начальник особисто виїхав на місце події. «Ми так не домовлялися, мужики», – похмуро сказав Шевель, зачиняючи двері за останнім, хто увійшов. «Я чекаю більше години. Де ви повинні були передати мені чиманан з грішми? Стаса, я тебе питаю». Спокуха Гено, ляснув його по плечу Стас. «Ситуація змінилася». Змужені були затриматися. Але бабки у нас, а це головне. Сам бачиш, замки цілі, ми його не відчиняли. Все нормально, Гену. На кухні Гога пив прямо з крана холодну воду. Басмач, підштовхнувши Петруню в спину, прийшов за ним до кімнати, важко гепнувся на канапу і запалив. Все це дуже не подобалося Шевелю. Він зрозумів, щось не спрацювало. Гроші в них, але все ж таки сталося щось не так, як хотілося. «Розповідай», – уривчасто наказав він Стасові, – тільки швидко, чітко і зрозуміло. Капітан Бриль сидів на капоті міліцейської машини, палив і спостерігав, як санітари вантажать накриті білими простирадлами трупи в машини швидкої допомоги, котрих наїхало більше, ніж досить.